Suraya 40 nanzani. Yusuf a umbeli za wananya. Wakati uo, Yusuf kakoshinda ajimakinisha ajima kinishatsena za wantu wahe, aja a wantu wale walawe mwenze. Vavo ajipara weke na wananyahe wakati ajivenua julao. De akolia koli hangu vuswafi, sofi ata wantwa shimisi waja wamkia, Sayo ihabari ile iwashili dagoni goni hafirea Hazizo Yusuf awambia Wananya, Wamide Yusuf. Bangu ahairaha. Be wananyahe Wananya ha ataka wasishinda wa wamjibu. Wakati ule aja awambia. na muni munipare hunu, Wananya wale wajawa tsengele. Sayu Yusuf arongoa Dewami Yusuf umananyanyu ule mwaka mu udza ile ilenivingwa Misri musiditan bichetcena walamu silumiana ivumani udza wakati ule maana mwezi mungude aniveleha mbeli ile nishinje kamwe vuviri kamo emahamili mwa mwaitsi de haarima mudawama mitsanutcena wantuka wato juwa wali walima vande chanti wala kwato parihana mavuna mwezi mungu ani vele hantsi juvani kadimuraha nawanyu pare zile mukenazilembe tsena mvukishiwe na nzara hazizo tiwanyu de mwanivele hunu bede mwezi mungu de wae mwezi mungu de afanya atawaminilio de ahali machawi rimu wa filiauna waziri wa wa Misri yonsi tena udwamana walida golahe. basi vanikamwe kamwe na musimamie mwende de bangu amba ini de ihabari ya umwana wa ho yusuf au veleseyo mwezi mungu anienti de waziri wahanda wa Misri yonsi ko ujeuni wala usihome Utsoka hari mali bavula gosheni, vwa na uana na waho, na yamachunga matiti na mali bavuyaho na izintu ulio ulionazo Utoka vavo karibu na wami hunu wami deni tsohu vavo kakilashintu utoka na hajana usho wawe iahali ho na ya mabanga ya matunga, ile musivungushiwa na shintu shitoka ushonti maana votsoka tena mahamitza Yusuf nyanzan'a arongo aza arongohatsena mosiona fete hususwani wawe mananyango mtiti Benyaminy ambade wa miami deni hadisiona any Basi na mwende mamambie bangu utukufu li bavuni liona ho na misery kakula ntongo maiona namo simamie momvinge hunu wakati ule Yusuf aja amubaya Benyamin waja wasibu sana hulia. Yusuf akolia wajau na wabusu ananyahe wa wasalia Hazizo wananyahe kawasiri atenahu hadithi na Firauna asimlahiki yankubu Misri Arimali gola shufalume wanitu habari amba wananyai wa Yusufu wa jana Misri. Firiauna ajiviwa na ihabari ile wae na wakurubifuni wae. Hazizo amwambia Yusuf amba. Wawambie wananyaho wavahitze izinyamazawo warege harima inti ya Kanani waende wa mrenge bao na ziahali hali zao wawavinge Nitswa wahenti hari mwaliba ba vulilio jemasoafi la misri uva no ya mavuna mema ya intine utsoambia wajau amba warenge za rio za wa rengeza riyo zafungatiwa na mpunda misri vani ile wa muvinge bao uantu ashewao na wana wao wajau tena wawambie amba wasihafilihe na izintu zitoba kihoho mana wakenti wa hari harimaliba vuli lio jema safi la misri uwanawayankubu wajawafanya intongoile ile waambilai yusuf za fungati yozafungatiwa nampundra hahudunga amri ya firiauna na zintu zahulamanziyani aja awatamania kila mtu hidaya ya nguo ya murua bebe ni amini waye aja nguo onto na turu 300 za fedha. Cena amveleseya ba kumi za vaidziwa na mema ya misri na mpunda tumama kumi za vaidziwa na mele Madipe na zaula za msafara wa Sa ile awausia wananyahe amba wasimanihane manziani Baanda ya vavo vu awasafirid. Wananya wale Wala wa lawa misri wa mwa harima inti ya kanani habao wajawa mjidza bao yusuf a raha, na waede uwaziri wahanda wa handa Basi, misri yont basi azibu maana kako wamini Be, wajawa mjidza zintongo zile pia yusuf aka zo, wa manyesa izaliyo zileza fungatiwa nampunda umwana wae zo ile afanye umsafara. Sa iyo ya yankubu aja alamuha. Wakati ule arongoa amba. Basi tielewa kamwa. Mwana wangu Yusuf ahai raha. Nisitahane nje namone kabla ya wamihufa.